Bine! Oui. It is Ai însuși pentru prea fericitul părinte Teofil al treilea patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina pentru prea fericitul părinte Daniel arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteriei și Dobrogei locvitorul tronului cesareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română pentru un alt preasfințiții și preasfințiții părinți prezenți la această sfântă slujbă pentru sănătatea și mântuirea lor. Domnul!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 Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți răpmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. <fie>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 Aște, Hristos, oase Dumnezeule, nedejda noastră slavăție. Slavă Tatălui și fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci în vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Brave fericiți, porin de patriarh, Adevăratul Dumnezeuul nostru pentru rugăciunile prea curate ce magii sale, cu puterea cinstite și de viață, făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului, preacuviosului viosului, Părintelui nostru, dimitre cel Nou Făcătorul de Minuni, cu ale Sfântului voievod Martir Constantin Brancoveanu ale căror moaște se cinstesc aici, de față, cu rugăciunile Sfântului Mare careta, ale Sfinților Mucenici Marcus, Sotiri și Valentin, a căror pomenire se vârșim, ale Sfinților și dreptilor Dumnezeștilor, Părinților Achimșana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Fericirii săl, prea fericitului Părinte Teofil al Treilea, Patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina, dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate și bune sporire în dreapta, a propovăduirea cuvântului adevărului tău. Și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește într-o și sale preafericitului părinte Patriarh Daniel, Arhiepiscopul Bucureștiilor, Mitropolitul Munteniei și dobrocei. locțitorul tronului Cesarei, Capadocei și Patriarhul bisericii ortodoxe române, dăruiește Doamne zile îndelungate și bune sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului tău. Și încârmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii Și îl păzește într-o Preasfințiților și preasfințiților părinți, prezenți la această Sfântă Slujbă. Dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta, propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și păzește într-o mulță. I wanna sign three Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, iubitoarei de Hristos armate, preacu vioșilor și preacu părinți și tuturor binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă. Dele Doamne, zile îndelungate cu viață pașnică, sănătate și mântuire și într-o toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și îi păzește într-o mulți ani. Mulți Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. <fie> Prea fericirea voastră, prea fericite părinte, patriarh, un al treilea, al Ierusalimului și al întregii Palestine, în al preasfințide voastre, preasfințide voastre, prea cu pre prea cu cernici părinți, prea cu iubiți mici, din crede în Iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Viața fiecărui creștin poate fi comparată cu o călătorie spirituală către împărăția cerurilor, întrucât aceasta constituie scopul principal al existenței noastre pe acest pământ. După cum ne învață Sfântul Apostol Pavel zicând, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Creșterea spirituală treptată în lucrarea virtuților creștine, rănirea sufletului cu înțelesul duhovnicesc al cuvintelor Sfinte Scripturi, împărtășirea cu Sfintele Taine și săvârșirea faptelor bune, sunt lucrări prin care sufletul nostru înaintează mereu în Comuniunea de Iubire față de Dumnezeu și de oameni. În această privință, Sfinții sunt un exemplu de săvârșit de creștere duhovnicească și de căutare a împărăției lui Dumnezeu, întrucât ei s-au învârnicit să-L urmeze pe Hristos în toate faptele vieții lor, închinându-i Lui întreaga lor existență, păstând cu tărie dreapta credință și cultivând dreapta viețuire. De aceea, Sfinții sunt învățători și rugători pentru noi, pe calea mântuirii, a sfințirii vieții și a dobândirii împărăției cerurilor. Pentru fiecare creștin, pelerinajul la moaștele sfinților constituie un prinos de cinstire, adus lucrării Harului Dumnezeu în oameni și o mare binecuvântare pentru a spori în viața duhovnicească. Moaștele Sfinților sunt o mărturie a vieții lor curățite prin pocăință și post, a rugăciunii neîntrerupte, a Sfințirii Sufletului și Trupului prin Harul Duhului Sfânt spre a deveni luminători pentru mântuirea oamenilor. Duhovnicește vedem și în acest an, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, crotitorul Bucureștilor, semnele pronei dumnezeiești, și ale lucrării Harului Duhului Sfânt în viața Bisericii, având bucuria duhovnicească de a ne închina cinstitului lemn al Sfintei de viață Făcătoarei Cruci, moaștelor Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și moaștelor Sfântului Dimitre cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cinstitul lemn al Sfintei Cruci este adus acum de la Ierusalim, de la locul Sfânt, unde a fost răstinit pe cruce și în via din morți Domnul nostru Iisus Hristos. Prea fericitul părinte Teofil al III-lea, patriarhul Ierusalimului, cu multă bucurie, bunăvoință și dragoste frățească în Domnul, aduce acest dar sfânt în România ca semn de binecuvântare și prețuire pentru pelerinii veniți anul acesta la București de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitre Cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Iubiți pelerini, Evlavea creștină ortodoxă are la bază credința în puterea sfântă și sfințitoare a Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Semn sfânt al credinței noastre în Hristos, sărăstinit și înviat, Sfânta Cruce ne arată cât de mare este iubirea Lui Dumnezeu pentru oameni și ne îndeamnă să ne luminăm cu această iubire smerită și milostivă a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos și să ne hrănim cu Sfânta Euharistie, închinându-ne în aceste zile de sărbătoare la icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena, care conține un fragment din lemnul Sfintei Cluci pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Isus Hristos pentru mântuirea lumii. Alături de Sfânta Cruce sunt cinstite pe colina Bucuriei și moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, ca o încununare a anului comemorativ al Sfinților Martir Brâncoveni, întrucât s-au împlinit 300 de ani de la jertfa lor martirică din data de 15 august 1714 la Constantinopol prin titorirea locaselor de cult, prin iubirea de biserică și de neam, prin dandinile bogate oferite tuturor creștinilor aflați sub stăpânire otomană, precum și prin stilul artistic brâncovenesc imprimat asupra perioadei în care a trăit, Sfântul lui Voivod Constantin Brâncoveanu a urmat întru totul pilda Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci, în anul 312, iar în anul următor, 313, a dat libertate creștinilor, arătându-le apoi multă prețuire. Dar și exemplul mamei sale, Sfânta Elena, care a descoperit în pământ lemnul Sfintei Crucii la Ierusalim, în anul 326, și a ctitorit mai multe biserici spre slava Domnului nostru Isus Hristos și cinstirea Sfinților. Așezarea moaștelor Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu într-o oracle de argint aurit a făcut în primăvara acestui an, 2014, oferind astfel pentru prima dată posibilitatea realizării unui amplu pelerinaj cu moaștele lui în întreaga Patriarhie Română spre a da mărturie despre iubirea sa jerfelnică pentru Hristos, pentru biserică și pentru poporul român, devenind astfel măsura demnității românești în vremuri de încercare. Așezarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Boevod Martir Constantin Brâncoveanu și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, alături de lemnul Sfintei și de viață Făgătoarei Cruci, ne arată și astăzi că Sfinții împlinesc în timpul vieților pe pământ drumul Sfintei Cruci, ca fiind calea Sfințirii și a Sfințeniei vieții creștine. Crucea lui Hristos a fost izvor de lumină și iubire jertfelnică pentru Sfântul Constantin Brâncoveanu, care încă de la începutul domniei sale, oarecum profetic, a prevestit că va avea de îndurat multe necazuri și chiar moarte pentru Hristos. Cităm. Slujba mea este să îndur nevoile și să rabd nepastele și chiar să învăr sângele în numele lui Hristos și al Domnului nostru Dumnezeu pentru credințe”. spunea el în scrisoarea către țarul Petru cel Mare al Rusiei. Și pentru Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou, Sfânta Cruce a fost izvor de lumină și iubire jertfelnică, deoarece cu puterea Sfintei Cruce a biluit el, prin post aspru și multă rugăciune, toate ispitele și necazurile, pentru a ajunge la curăția și sfințenia vieții. Adică luând Crucea a urmat lui Hristos, după cum se spune într-o într-o parul său. Iubiți pelerini, cu părintească și frățească dragoste în Hristos. Apreciem râvna, zmerenia și gerfelnicia de care dați dovadă acum, ca și în anii precedenți. Și ne rugăm Domnului nostru Isus Hristos ca, prin puterea Sfintei Cruci și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să vă binecuvinteze și să vă împlinească toate cererile cele de folos, sporind în fapte bune și călăuzindu-vă încetat către ținta sfântă a fiecărui pelerin, și-anume dobândirea împărăției cerurilor, în iubirea, pacea și bucuria preasfintei trăim și în lumina sfințului Dumnezeu. Amin and to uh, my brother, in our Lord Jesus Christ, Kyrie Daniel. Behold now what is so good or so pleasant, as for brothers to dwell together in unity, says the psalmist. Our uh, triumphant God has made us worthy of being together with your Beatitudes and with our brothers and sisters of your beloved country, which has been watered and therefore blessed by the blood of many martyrs, all for the love of our Lord Jesus Christ. We are coming from Jerusalem, which is the cradle of the sacrificial and resurrectional witness of our Lord Jesus Christ. We bring to you the grace of the holy tomb and The blessings of the Holy Cross, the cross of our Lord Jesus Christ, and the greetings of the Christians of the Holy Land, who are now this, are suffering. The Church of Jerusalem has been the inexhaustible spring that continues to supply the spiritual waters to the ecumenical and the local lord Churches, as it has throughout the life of fericirea voastră, prea fericite părinte patriarh Daniel al României și iubit frate în Hristos. Iată acum ce este bună și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Se spune în Psalmul 132 versetul 1. Dumnezeul nostru, cel întreit, întreime prea slăvit, ne-a învredicit să fim împreună cu prea fericirea voastră, cu frații și surorile din țara voastră, țară stropită și deci binecuvântată de sângele multor martiri care și-au dat viața pentru dragostea Domnului nostru, Isus Hristos. Venim de la Ierusalim care este leagănul mărturisirii jertfei și a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă aducem Harul Sfântului Mormânt și salutările creștinilor din Țara Sfântă. Biserica Ierusalimului a fost izvorul nesecat, care continuă să împrospăteze cu apele sale spirituale bisericile ortodoxe locale așa cum a făcut în întreaga viață a bisericii. Bisericile ortodoxe, surori, la rândul lor, au apărat pe de o parte, izvoarele spirituale, adică locurile sfinte, care dau mărturie despre istoria sfântă a Și pe de altă parte, au hrănit Biserica Ierusalimului și pe Credincio și ei, prin intermediul pelerinajelor organizate. Aceste ținuturi binecuvântate ale României și biserica sa nu sunt străine sau îndepărtate de noi, fiindcă predecesorii ai noștri, adică mari patriarhi ai cetății sfinte a Ierusalimului, ca dositei și hrisant, au lucrat ca îndrumători spirituali în aceste ținuturi și au reușit prin activitatea lor pastorală, spirituală și educațională să păstreze intacte învățăturile și credința ortodoxă. În plus, ei au putut să păstreze tradițiile bisericești și identitatea etnic-culturală. În felul acesta, acești mari conducători ai bisericii au devenit mesageri a Evangheliei Unicității și Unității în Domnul nostru Iisus Hristos. În timpul nostru... Bisericile noastre și popoarele ortodoxe trăiesc provocările lumii aflate în totală confuzie și dezorientare. Cea mai mare chemare a noastră este să răspundem acestei realități care se opune valorilor fundamentale ale luminii și adevărului Evangheliei iubirii lui Dumnezeu. Întru el era viață, și viața era lumina oamenilor, spune Sfântul Evanghelist Ioan despre Mântuitorul. Aceasta este misiunea Bisericii Ortodoxe Universale și în special a Bisericii Ierusalimului, care dă mărturie într-o regiune multiculturală și multireligioasă, respectiv în Israel, statul palestinian, regatul hașemit al Iordaniei și dincolo de acestea. Tocmai această mărturie a dragostei jertfelnice a Lui Hristos și a reconcilierii suntem chemați să o vestim tuturor seminilor noștri astăzi. We praise and give thanks to our Lord God the Father, who through the intercessions of our most blessed lady and mother of God the Theotocus and ever virgin Mary, And uh, through the supplications Of the new martyr Dimitrios the pious Protector of Bucharest Led our feet here We are thankful For your cordial reception Your beatitude May the blessings of the holy land And the grace Of the holy tomb And the grace and the power Of the holy cross Of our risen Lord Guard și așadar pe Dumnezeu Tatăl și mulțumim Domnului nostru Isus Hristos, care pentru rugăciunile prea sfintei Sale Maici, născătoare de Dumnezeu și purura Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul bucureștilor, ne-a condus pașii aici. Și vă mulțumim pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Fie ca binecuvântările Țării Sfinte și harul Sfântului Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, cel înviat din morți, să păzească Biserica Română și pe poporul român, Amin. Mulțumim prea fericirii voastre, prea fericite, Părinte Patriarh, Teofil pentru acest mare dar sfânt și binecuvântător și mai ales vă mulțumim că ați răspuns imediat cu multă generozitate. Gândul acesta de a vă solicita să veniți cu lemnul Sfintei Cruci de la Ierusalim a venit mai târziu cu câteva zile înainte, dar prefericirea voastră ați fost atât de generos și de bucuros ca să aduceți ca semn de binecuvântare lemnul Sfintei Cruci, încât noi am simțit că bucurie a venit prin cruce la toată lumea. Vă mulțumim mult de tot și suntem onorați și în același timp binecuvântați de prezența prefericirii voastre și a delegației care vă însoțește din partea Patriarhiei Ierusalimului. Pro neapola, da. che cala, Acum poftiți cu mai întâi Sfânta. Am ascultat uh, cuvântările rostite de cei doi ierarhi, cuvântul de întâmpinare rostit de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care s-a adresat și pelerinilor veniți anul acesta la sărbătoarea Sfântului Covios Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, și cuvântul de răspuns al Prefericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care, așa după cum bine știți, a adus uh, și după cum a subliniat și Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, a adus anul acesta la a Bucureștilor, cinstitul lemn al Sfintei Cruci, păstrat într-o ecoana sfinților împărați Constantin și Elena Unodor al Bisericii Ierusalimului, care se păstrează în tezaurul Bisericii Sfântului Mormânt. Până în punct aici stimați ascultători, transmisiunea indirectă a pelerinajului calea sfinților, procesiune care a culminat cu momentul liturgic și solemn de pe dalul patriarhiei de acum credin.